Lahko začnemo. Okay. ali okay. uh, kaj? Okay. Uh, z nami je Ivan Grašič, vodja razvoja iz podjetja Jelovica Hiše. Za vas imamo eno malo bolj strokovno vprašanje in sicer, uh, kakšni so prihranki te stavbe, ki smo si danes ogledali, uh, v primerjavi za klasičnimi stavbami in tako se v smislu konkretnih finančnih sredstev, uh, ki jih prihranimo in pa tudi uh, izpustov co 2 -ja. Ja, potreba po toplotni energiji pri klasičnih stavbah novejšega datuma je okrog 50 kW na kvadratni meter, vgrevanje površine. Tukaj pri tem vrtu imamo potrebo 15 kW toplotne energije, s tem, da je vrtec priključen na biomaso, na vročevod. Um, s, tem, s tem pa dobimo še nekaj boljše Prihranke v, v, v smislu o nasnaževanja okolja, ker smo pač vezani na centralno biomaso. Ni to in, individualno korišče. Dobro, pa mogoče, ker so bila zelo hitro, še eno vprašanje zadatno. Kaj pa sama investicija na začetku, se pravi, je bil tam, že mogoče tudi na reenkakšen prihrane v primerjavi z klasično gradnjo? Ja, vsekakor. Seveda, če gledamo to, karakterist, toplo, toplotne karakteristike objekta, Um, in, pa, in pa ceno je vsekakor so bili prihranki znatni. Če, če bi pa gledali, za, za kakšno minimalno ceno se pa da objekt narediti, bi se pa dal tudi za nižjo ceno narediti. Ampak seveda, potem ne bi dobil tako ekološki vrtec s tako nizkimi potrebami po toplotni energiji in pa ne imamo tudi fotovoltaično, elektrarno nameščeno na strehi, tako da je v bistvu to aktiven vrtec se prav ima več dobitkov eh, električne energije eh, kot je pa potreba po električni energiji pri samem vrcu. Prosim. Osvlali Ja. pa to zelo odvisno. Ne. Tukaj je bilo čisto specifično zahteva eko sklada karakteristikės